بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یا یا ایوہا الَّذین آمنوا اذا قیل لكم اذا قیل لكم اذا في المجالس فافسحوه فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير یا <تصحيح> ایوها الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّهُ فِي الْمَجَالِسِ دیجئے نا بَلْقَانُونَ غَبْ نلا پرمای یا یو الذین امنو ایا که سانو چې تاسو ایمان راولې ده الله تعالی باندې او د الله پر رسول باندې اذا قیل لکم اغه وقې چې او الی شیتاسو ته تفسحو فالمجالس تاسو په اخر اوله په مجلس کې نو تاسو سوه کې ففسو تاسو فراخی اخر اوله فراهي پیدا کې په مجلس کې نو اصل کې دا حکم هغه دارانګه آغا نازل شو چې د نبی عليه الصلاة و السلام مجلس کې بسومره صحابه کې نسل نو د کوشش بداو چه آغا نبی علیه صلاة و سلام تنیزدی کینی آو صحابه د نبی علیه صلاة و سلام ڈیرو دا نبی علیه صلاة و سلام مسجدو آغا موڑو کیو نو دیکی با بعضی ٹیم کی آغا شو چه بعضی مشران صحابه بو نو آغای شو نودار یو کوشش بداو چې مخ کې وینې الله جل جلاله یو حکم غدا نازل ک چې هر کله تاسو تعویل شي چې فراخیر اوله مجلس کې لګ تنگ تنگ کېنه لګځه ګلو کې مجلس د پیغمبر وی الله جلال جلاله حکم عام نازل ک کومجلس د ذکر وی یا مجلس د تبلیغ وی یا مجلس د علم وی نو دا هر یو مجلس بارکه الله جل جلاله دا حکم نازل کچ تاسو تعویل شې چې پراخ شه ذل کلوک نفف سهو تاسو مجلس کې پراخ راول نو دا آداب ده یو مومن راغه ناغه د پر لغون ته کې خوځیدل لو لغون کې فراخیر اوستل د دا دا مؤمن لپاره اغه د ناس تو کسانو د پره پکاری عام تور دا کوشش کولي شي چې خپي او دیږي جيره دل ته ما اومات زه تنګ نشي او زه تر اخره پورې کولاو ناس دیمه بل اخر د کاغو لاړي نو عام تور دا کوشش کولي شي ورنه حق داده چې بل مؤمن راغې نو ناس مؤمن للغن تکی اغه خو دل په ګاردی او زه اغه ور کول په ګاردی نو دا حکم شو هر کله چې ویل شي فراخیر اولای نو تاسو فراخیر اولای ځای کی ځلک پرېد لیکټنشن نو د دې په یده یف سخی الله لکم الله به تاسو تم پر اخیزر کی کمزکی بدر کی دنیا کې په مل پراخی پر اخیزر کی خپل پیدي دی رزق کې بل لا پر اخیزر اوز دا عمل لے بہترین عمل دے در رزق دا پراخید پر. مجلس کے لون تک تنگ کینا اللہ بستا رزق پر آئے. قبر کے بعد اللہ جلال ہو پر آخر آولی. دارنگی سینہ کے بعد اللہ جلال ہو پر آخر آولی. برداش پر پیدا کی. اخلاقوں کې بعد الله پر آخر آولی. تردے په پر قبر او په جنت کے بم اللہ جلال ہوتا تا پر آخر تو مومنت پر اخی ور مجلس کې پراخی اخی پیدا کې الله تعالی به ته پر اخی نو یب سہل الله لکم الله به تاسو د پراخی پر اخی راولی ورپسې بل حکم و اذا قیل لکم ان شذو فن شذو چې تاسو ته تا او وی شي چې پاسه نو بیا پاسه د دې علامه قرطبي تفسير قرطبي کې قرطبي چې ورکیږي قرطبا قرطبي تفسير قرطبي د اسپين جګمدې په باندې مسلمانانو تقریبا 900 کال حکومت کړې او اوسم اق مسجد قرطبا غه لاکی د مسلمانانو او آثار موجود چې کله مسلمانانو خپل دین پرې غوډو حوايشه کې مبتلا شو ناغا دی سہین و لاستن اللہ موجود دی کتابونا نیم پنی ما کتابونا دیدہ گا سپین د علاقے دا علماؤ دی دینی سمرہ جی کتابونا دی نو پاگی کے زیادتر کتابونا دیدہ گا سپین علماؤ لیکلی چکل دا مسلمانان بارال تفسیر کی اغلی کلی دی چی دی دا دینا مراد دادی چی ویزا قیل لکم فان شدو الاسولاتی و الخیراتی تاسو پاس ہے جہاد طرفتا موس طرفتا یا کار خیر طرفتا پیغمبر تشکیل کی رخصتی در کئی نو بیاد تاسو پاس ہے مئی ساریں گے یاو او بازو مفسرینو ما قبل کی د مجلس حکم دے نو دام دا مجلس سره گولے دا هر چې تاسو تاویلشی چی پاس ہے یعنی نور مشران را لے که بازی ټیم کې بادازی چې بدري صحابه براله نه هر صحابي بخريص او نوجوانان وغو بناستو بدري صحابه با ولالو د مجلس آداب د کم سړي چې د کم ځای ځای ملو شو نوغي کې کې ناستل پکار دي که دروازه کې ځای ملو شو که بار ملو شو که دن ملو شو بهر حال نو حدیث کې خود دینه منه راغله چې یو سړی بل توحید په تاسو په خپل اګه باندې کې وی لا یکیم الرجل الرجل مجلسی چی کی لیکن کلاو والے را والے مجلس فیج للسفیه ولكن تفسع وتوسع نبی اسلام پرمای یو سړی بل سړی نه پاسي چې خپل باغزا کوي لیکن کلاواله راوله مجلس کې پر اخر حوالے انفرادی او سړی راغې بل پاسول نه دی پکره البته امیر مجلس یا انتظامیه یا, یا کمیټه والے وي خیلکا ما شمان دروس تشه او اردان تالا یا کلیوال پاس ہے او در اگه ملمانه کینه یا دا مشران کینه دا کشران پاس نو کچره دا انتظامی د ترپا یا دا صدر مجلس ده ترپا یا دا امیری مجلس ده ترپا یا دا کمیٹی ده ترپا داس انتظام وی نو اغیلم نرمی پکار دا نرمسر ویل پکار دی مصلحت سره ویل پکار دی چې په چابوج نشي چاته تکلیف نشي او چې کم کسانو ته د پاسولو حکم کول شي د یو مصلحت د وجنا یا د ملمنو د وجنا یا د مشرانو د وجنا نو اغه ایله بیا پاسې دل پکار دی تقریبا بعضو او اکثرو مبصرینو هغه دغې سره لګول دي هر کله چې تاسو ته ویل شي د انتظامی یا صدر مجلس یا امیر مجلس یا کمیټه د دربا چلګه تا نو بیا پاسې دلته کار دی دا آداب د مجلس دی شریعت کې د هر یو شی پر احکام او آداب دي نو بس بهرال شریعت خلکو د موس سره خاص او ما ماده خپل خوږه خبر دی دراځي د خپل خوږه کدوګيږي او کډریږي کډ خپل وس سره کیږي ټایم کیږي به ټایم کیږي زر زر کیږي سلوکیږي تیس کیږي نو بس دا یو دین غنل دی آنور تقریبا تقریبا اکثری احکامات اغا یعنی اگه نشی قدل ہے او دا خیال اگه نشی سادل ہے دا یو عدب دیں ہر کل چیوئے لیچی تا سو پاس ہے نبیات تا سو پاس ہے یرفع اللہ الذین آمنو اللہ جل جلال ہو اچھتی دا اگه کسانو مرتبے چی کمو ایمان رول دے من کم دستاسونا د مؤمنانو مراتبم الله چتئی ولذین اوتل علم او الله مرتبه ولذین اوتل علم درجات او چکم اغه کسان دي چې اغه ته الله تعالی علم ورکړي دي علم او ته ملو شي دي نو درجاتن اغه ل الله تلا اوچتئی په درجو کې په دنیا کې په کرامت او په شرافت سره یعنی دنیا کې او په اخرت کې په جنت کې په مرتبه وسره نو عام مؤمنانو الله ذکر کولو عالم مومن دي خو الله جل جلاله دا د اغه نزان ل ذکر یعنی دام مومن دے دا مومن دي هدا مومنانو کې خاص امتیاز خاص خلق دي نو دا الله نزان ل ذکر او اغه سره الله درجات نو عام مؤمن سره بس اغه سره رفعه وي او جته او دې سره او جته لو سره سره جرجا تم ذکر کړه وسره وسره وجم ذکر کړه چې اګه دې علم ملو دے علم الهي د علم نه مراد اګه او د حدیث علم دی الله جل جلاله دنیا کې دې ته عزت ورکړی دی پوجا دې باندې حدیث پاک کې رازي نبی له صلوات و سلام پرمای فضل العالم علی العابد کا فضل القمر ليله البدر علی سایر الكواكب ویل اسلام پری د عام په زیلت د عام انسان په مقابله کې دا دی لکه سوار سووار لسماسپوم پر رض باندې چې دستور ستور راړه بلکل غې شي یعنی نخ کاریي سومره چې د سپوم او دستي په دغه شپ کې پرک دی چې ستې دغې په مقابلهې اس حیثیت بیا نه لري چې کلی پل برابر کې د عام مومن او د عالم دومره پرک دی نو ویل سلام تو سلام پری پروب کې په پر دنیا کې او اخرت کې مراتب نه بس الله جل جلاله پر مې درجات مراتب دي اوس مراتب سدي نوغه الله تعالی ته معلوم دي لوې درجات هغه بلې قران او د حدیث په وجباندی ورګي والله بما تعملون خبير الله جل جلاله پاګه سبا نجتا سو عمل کوي خبير الله جل جلال جلاله پاګه باندې خبردار ده او الله جل جلال جلاله ته داږي پته یا ای او الذین یا ای او الذین آمنو گسانو چی معنی راول دې کله چې ویل پاوو کېل چې ول شی لكم تاسوته تفزحو فوراخرا ول فلمجالس په مجلس نو کې مجالس د ذکر دی هر د خیر مجلس چې دې نه مراد نو فوز او فراخي راول يفسهل الله لكم الله پر اخي در كتاب تا ستا پر اخي برابر تا سلا پرز كيو په جنت كيو په قبر كيو په زل کي هر قسمه پر اخي بالله تاس وایه ذکیل او پاوکهل جویلشی اون شوزو تاسو پاسه د عمل ترابطا یا تاسو پاسه د مجلسنا نفن شوزو تاسو نو باز ټیم کې وې داسې باز خبرې نهای کې هم نه غواړي ناغي بیا پاسه دل په کار دي د ادب وَيْدَا قِيْلَا وَبَا وَقِيلِ چِوهِ لِشِ اُنْ شُزُو تَاسُ فَاسَنُ فَنْ شُزُو فَاسَتَاسُ يَرْفَاِ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ تَالَهُ جَتَيَا قَسَانَا مَنُوْ جِمَانِ رَوْلِ دِ مِنْ كُمْ دَسْتَا سُنَا وَالَّذِينَ اُوْتُ الْحِلْمُ اَوْ جَتَيَا قَسَانَ نو ده درجات ان اغی سرم لگیده شیدی سرم لگیده شیدوارو سرم جینے گریمر ایتی بار سرم اللذین آمنو تلائیلم ده دوارو چوبیل شید درجات نو الله جتیمو منانو آل ایمان درجات ان مرتبو کے یا صرف تیسرا ولاغه والذین اوت علم اوه که سانچ ور کلایشی و دې ایت علم درجاتن الله تعالی اوچه یغه مرتبه دنیا او اخرت کی والله الله تعالی چې دې بما باس تاملونا چ ملک وخبير خبردار دې الحمدلله رب العالمین الله محمد اَلَّا <سؤال> مَزَيَّنَّا بِجَلَةِ الْاِمَانَ <سؤال> جَلَهُمْ سَعَلَوْا فِي تُرْعَبُ رَسْيبِ يَلَّا حَيْبُ رَسْيبِ دُنْيَا خِرَةً دَسُولُ يَلَّا رَجِي شَمْرُ لَدَا نَسِبْ بِالرَامُ صَلُ